Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut. Takojmë përsëri në misionin e radhës me lejen e Zotit për të folur për një temë tjetër. Mbasi kemi trajtuar për katë misione rresht temë të rëndësishme që ishte për jetën tonë si besimtar, plagështia. Trajtuan pikat me radhë, shenjat, simptomat, shkaqet dhe shërimin. Sot shpresojmë mbasi jemi shëruar nga plagështia të kemi kujdes me një temë braktis atë të që nuk përket. Çfarë ka kjo temë? Çfarë fshë kjo në titullin e saj? A mos vallë në këtë temë kemi për qëllim të flasim vetëm për gjërat që janë në duartë të tërëve dhe duhet i praktikesh apo më gjerë se kaq? Cili do të jetë hadithi i veçantë që trajtohet në kuadrin e kësaj teme? Kto do të shumë pyetë të tjera. Do trajtojmë më njëherë në studion e emisionit Rruga dritë Allahut në basi të gjëjmë për shkrymin poetik dhe të kohemi në studion. O njëri që jeton për mes ditve që Allahut t'i ka dhuruar, a ke qëndruar ndë njëherë përbal pasqyrimi tënd edhe të shohësht si në një film se me qëfar po vret kohën tënde? Pasuria jote më e madhe nuk është paraja, as makina, shtëpija apo familja, por vetë jetë a jote, kujtoj vetës e je vetës e një grumbull ditësht në kalendarin njërzor. Unë, ndërgjegja e kuluar islamet të thrasë, të bashkohësh me mua në një ullëtim që mjetë ka mendjen e zemrën dhe destinacion meditimin. Eja pra me mua dhe shiko se lulja gjatë jetës e sajnë djek një cikëll në përpikri, Madje dhe fityrën e saj bukuroshe e këthënë si pas pozicionit të djelit. Ketri, bleta, dhe lëndyshet e salmoni, të gjithë në veçan të i përshkojnë një cikël jetë në përpudhje me kryimin e tyre. Po të jo njëri, që e ndërsh në letargjit dhe mbelizmi, pa dje në shfrenime që hëndeku në depresionit dhe angëdit të ashtojnë. Në këtë humbje ndërgjegje, hera herës, këri këthimet të këthjedhimit, por... Vrulli kotsis të merë për para, e kësisoj endësht në lumenjë fjallës e lomutitje sa në fund zanafila bisedës humbet e tretet pa lëngjur. Të lutem, e jam e mua të futimi në një liber të vyër pritë cilit do të te japë të pish në këtar hynor. Dëgjoj e dhe shua e etjen tënde me këta jetë kuranor. Kur zotu ytë u tha engjejve, unë do të kryoj një më këmbës që të të zbatoj ligjët e Zotit në tokë. O njeri, ri për trihu dhe ushehu me këtë burim hynorë. Unë dua të kuptor se Zotit madhërishëm të drejtohet posa qëri është ty, ti e më këmbës si Allahot në tokë, sa të paskanderuar Zotit bujarë, i cili pas sundimit të tokës të premton lumëturin e përjetëshme, ndërsa ti eshtë përfil dhe flakë tu tjekë të mirësi. Së si civalë këtë mesaj nga kryu e syjtë, e fshinë dhe vraponë të kekota. Kësicoj, e në në shpirtit e të vepërvetua, e qanë dhe s'munta grumë loshë do të losh, asnjë të mirë në lutimin e pashmangëshëm të zoti. Brahtisit e koden sepse nuk ka jetë të vërtet dhe lumëturi, përveqë se nëse drejtojsh vetës me të që Allahu të drejtu aty në Kuran. Thuaj, Un jam urdhëruar të adhuroj Allahun me përkushtim të sinqertë. Un jam urdhëruar të jem i pari që i nënshtrohem Atij. Nëse bimët, kafshët e shpendët nuk do të kryenin detyrën e tyre me përpikëri, ti do të ishe të pamundur të jetoje. E në të vërtetë, ata janë krijuar për ty dhe Zoti ti ka nënshtruar ti, dersa ti je krijuar të adhurosh Allahun, ta braktisësh të, braktisës të kotën ta praktikosh dhe kuptonsh të vërtetën sepse ti o krijesë veçantë je krijuar që të veprosh në këtë mënyrë dhe të kurrëzohesh me xhenet. Et dashmia e, e përkohshme dhe e ardhmja e përjetshme të përkasin ty. Kjo është mirësia që Allahu fan për ata që dinte të toin në projektin absolut të Allahut. Atëherë vrapo për të Zotit yt. Të nderuar miq, kemi ardhur në studio për të vazhduar bisedën tonë që anoncuam në pak më parë, mbasi të dëgjojmë këtë përshkrim të bukur poetik nga leximi i përhershëm nga kolegu im Bojarisma, duke lutur Zotin të has probleme të mira me këtë lexim të bukur që ne ka bërë për herë. Fillojmë me temën e re me Hoxhën tonë të nderuar Enisrama. Hoxh, mirë se erdh. Qollë nderoft. Mirë se jellë ndro. Trajtuan për katër emisione rresht, një nga epidemit më të vështira, më të rënda që se cilit për nesh e kap dhe nuk shpëton dhe është të prej saj, e ishte pëllogështia. Nësot do fudhemi në një cikl të ri, hoqë, me një titull të ri, Braktis atë të që nuk të përket. Si gjithmon nuk do duat të bëj atë prezentimin e saj, po të atë gjëjmë për jush që kemi përshetimi të titull, Braktis atë të që nuk të përket. Bismillahirrahmanirrahim, fellimershtë Allahuna falendrojmë për të mira që ne ka dhenë, dallosim që lavdota bekimet i mby Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjes së tij dhe gjithataj që lidh gatu gjithë ditën e fund të kësaj bote. Amin. Tema që kemi trajtuar ndaluar ka të bëjë me një problem serioz me se ne mballafaqohet çdo musliman i cili është në rrugën e tij drejt Allahut të, të mballohuar. Dhe ka nevojë të trajtohet vazhdimisht këtë temë që njeriu më të vërtet të jetë gjithmonë me elan të duhur, të jetë me fuqinë dhe vullnetin e kërkuar për të vazhduar më tutje por nuk është ai problemi vetëm që be, besimtari ballavaçohet me të përgjat rrugës së ditës së të Allahut asjaj. Një nga problemet e mëdha që ballavaçohet me të një musliman dhe muslimane në rrugën e tyre të të Allahut Levala është pikërisht aty titulli që ti e përmend. Braktesat që nuk të përket. Ne e tumson një ku të zhvillimeve edhe ngjore të shumta. Ku shpesh herë protagonistën ngjoreve të ndryshme dhe zhvillimeve bëhen njerëz që nuk kanë lidhje me atë punë që vë duke analizuar, që vë duke përzir, që vë duke tentuar të bëndzir dhe e kështë të mërat. Për shambull, së dë në zhvëllimet politike, a nuk është i përfir e tërë oh, oui. popullit, për gjithë, komunikan, flet, analizam, pse, pse kë nuk i përket. Gjithashtut edhe në rrëfës të tjera. Nga njerë për shambull, në gjeni muslimani qële uh, merë guzimin të konteston qëndrimet e djetarve Mundimi detyrave, pse thanë kët, e pse kë nuk flet shto, pse kë shkoj atje, pse kë rrin me kët, eksëmëron. Gjitha këtu nuk i përkojnë atij. Ç'i përka? Mirë, xhatër, ne dëshirojmë mbas krymit nga plogështia të ruhemi që mos të bëjmë një të problem shumë të madh atëre. Ne konstrujmë një problem braktisë atësh që nuk të përket për të ruetur atë shërim që ne morëm, që u larguam plogështia dhe futëm rikthyer edhe një herë rrugës ton të drejt Allahu xhaleshanan. Të shumta gjërat që nuk i përkojnë besimtarit. Dhe kjo që nuk i përket atij që të mirëmtë, ë, pafrihet në është disa kategori. E para, kodboj me atë që është e ndaluar. A ne nuk i përketni muslimanët të mirëmtë me këtë punë? Kjo është një kuptim i kësaj, nuk i përket. Për shembull, a, a nuk është pergujimi i ndaluar? Po. A ne nuk i përket një musliman të muslimanët pergujën? Nuk është, kjo, nuk është, nuk është nuk të përket ty, nuk nuk është kjo konform besime tën, ambicieve tua. E kërkuar prej te është që ta përmendesh Allahun, të flasë mirë, ti nuk të përket ty ti të të mirë në këtë çështje. Apo nuk është, po. Nuk është për të, qase kjo është ndaluar. Ose ajo që është nën ka çan ndaluar, që, që ka me ato që nuk është e pëlqyer për shembull. Nuk është e pëlqyer. Për shembull, a je një rjoht drejtore në firmën e ti, apo dhe nuk ka çfarë të bën, para mendoj, drejtori film, udhëheq film të mëdha, nuk ka çfarë të bën dhe organizon parkinngun e njerëzve në parking port për shembull. Çfarë thonë njerëzit? Me rimatë që ta keni atë. Daroma këki shumë gjëra aty që ka zhvillimin e biznesit, si shkon, ka kush mirë me kë çështje, nuk është punë jote kjo. A ne gani njerëz mirë me atë që nuk është puna e tij. Nuk po tham vetëm në atë që ndaluar. Ai mund të jetë e lejuar fetarisht në ka Nuk an di që drejtori penalisht pse ka dalë poshtë me organizuar parkingun, nuk është kë krim, i, i, po është llogaritë punëve të tij dhe nuk i ka hirait aty gjindet. Andaj edhe themi në muslimanë, nganjëndëso musliman kur i them për shemb, pse mish më katpun? Po nuk është haram. Pa, shepar, po, kesh përgjigje për këtë. Po vullandëruar, nuk do të më thonë çka është haram të të, të larguosh me saj. Mirë, po kjo është ajo që ne e kërkojmë. A të përket apo nuk të përket? Para të të pytesh Harama, po nuk është harama punë kës haram. Ose ngjëri themi me dikujt për shembull, pse nuk e pse nuk e bën këtë punë? Po është farz. Po pse pit afta punë duke farz. Far. farz? Shikoj atë përkë, ti ta bësh, mm -hmm. da nuk të përket ti ta bësh. Kështu duhet të shikojmë gjërat. Mm -hmm. Dhe ajo që nuk na përket të larguemi, dhe ajo që na përket ta kryjm. Pamarsisht pastaj, ajo që nuk na përket a është të ndaluar, apo është me krohë e pa pëlqyer, apo nuk është asnjë nga këto, pospas ku ti nuk të përket, ndonjë gjë tjetër më mirë me atë ti të përket. Pamarsisht. Autobligative, ndër kort obligative, çfarë kategori bën pjesë këtu më radh? Dhe në këtë vrim, një kas, më të vërtetë, brëtrën në mesin e muslimanëve, ku rrallëherë e gjejmë një musliman aty ku duhet. Subhanallahu. Befasosh, por çampo ti shkon me një mendesë e po po të? Ti ti shdokto. Po ti çdo këtu. Nuk po tham kuptim të shoqërisë, po kuptim të prekupimit. Po, kuptem të për okupimën. Kur vendosëm titullin Hoxh në fillim, kujtova se do atoj të ishte thjesht praktisat ato që mosumer me gjaj çan të tjerët në përduart e tyre. Në një kuptim shumë të ngushtë. Po, Por i bje me këto lë kuptime që nga shumë më qeraj. Dhe po, tema mm -hmm. jon do të zgjasë besoj më shumë se një emision. Mendoj që po, Spose, mendoj që po. Mendon që nga goxha për trajtuar të gjithë problemet që takon qofën veten tënde, mosumer me ato që nuk të përket, s'është në tikën tënde, s'është moralin tënd, s'është besimin tënd e kështu me radhë po Hoxh. Po dyshim. Po dyshim se si një musliman e, e ka një rol të caktuar dhe për këtë rëll e ka një kodë saktuar. Dhe në qovë se aj e luan rullën dikuj tjetër, kur dhëta lua e rullën ti? Pa në në kërkojmë lua e rullën tëndë, asë mësë e lakma rullën dikuj tjetër, e asë mësë u merë duke e qërtuar rullën dikuj tjetër, ti lua e rullën tëndë, punën tëndë e krye. Musliman me historikisht u ka kushtuar shumë, A tëherë kërë janë marrë ma që nuk e përket. A nuk u plagasë Muhammedi s.a.m. në Uhud, si pasu e kësaj. A nuk vdi që në 70 shahida në Uhud, si pasu e kësaj. Që nuk praktisën. Normalishtë, atyre uh, që ishën në, në kodër të vendosër, që i kështë të vendosë Muhammedi s.a.m. në Uhud, atyre nuk u përkiste që farë bëhet poshtë. Dhe kështu u tha Muhammedi s.a.m. Mas levezni nga pozicioni, edhe në qovë se në shihdni se janë duke në shkyrë shpezët. Kemi vdek të gjithë dhe përna hajnë shpezët, mështë të vezni. Shika, mm. deri sot viurin të largoni, ju e nuk ju përket që fa ndodhë të poshtë. Ju e keni këtë, po, ju e përket të përcirëni levijë në armikun nga kjo pozicior. Që fa ndodhë të poshtë, nuk është punë juaja. Dhe në moment të caktuar ata unë habitën, pa se musliman janë duke u vërsu në drejim të armikut, arm dhe po braktishte plaç këtë madhe lufte. Atë çfarë ndodhi? Ata thonë, mohon lufta. Po zbresëm edhe të fitojmë diçka nga kjo pasuri e lufteve. Atë nuk u përqeset ta bëjnë kët. Zbretën dhe ndodhi ai rrotullimi i njohur i Halib ibn Umaridit dhe kët pastaj desh rrezikoi edhe profetiton. O rrezikoi edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gase vepruara që nuk përqet, andaj ne çojë kemi vendosur në kët vend. Për shembull Atyrri, dhe merë ma qëtë përket. Atyr nuk u përket se të gjukoni Një. dhe gjukuan dhe me njëherë. Pa duesh, dhe pa të pasur e të mnohë. Andaj, okay. historikisht, dhe të muslimant, thash, kanë pësu në këdërtim muatë herë, kur janë marë me role që nuk u përkasin. Dikush, tëtë përshemull, e merë rolin e dietarëve. A, dhe ndonë gjëra ndonë. Dikush, e merë rolin e pushtetarit përshemull. Dikush, kjo pa dueshem se është problem qase pengon njeriu që të mirë mat që i përket. Po marshhë dëmeve që shkaktohen në raport me të tjerë, sikur në këtë rast u plagos Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem afër dhjetëna, por kjo më po marshhë ksoj. Imam Nevi rahimullahu thotë, mjafton dëm në këtë drejtë që njeriu dukë u morë më aq që nuk i përket të braktis atë që i përket. Mjafton këtë dëm se nuk i kuq të mirë më, për shembull. A kimunzi si që kë dju kësoju çfarë për i përket? No. I përket te permandallahu. I përket te flatmir. I përket te urdhon për të mirë, i përket te dërnga keqja. Kjo është roli i saj. Në momentin kur ajo përgren di kënte të jetër, apo thjesht mirë me atë që nuk i përket, kjo është llogaritë që shkohet. Kjo është llogaritë asaj që, që i përket. Andaj i mungon permandji Allahut, i mungon urdhni për të mirë, ndalimi nga keqja. Kështu bëra. Atërfutemi Hoxh, si thonë ke fillimi kryesor i kësaj fiale, më thon të braktisim ato urdhha që ne urdhrohemi, më thon vërtet, një urdh i përgjithshëm, më thon me braktisjen e asaj që së më shqetëson. Është një hadith që transmetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apsata që jetoret, për t'i qetësuar atij kontestuar dhe mënimon, por më gjithatë është fjalë që gjithë jetën e kanë pranuar, si fjalë të saktë dhe të vërtetë. Kuptimin e saj. Po, kuptimin e saj. Po apo pse la dithi? mund të, argum, të argumentojt me të inshallah në basë një së rrugë të tjera që kanë ardhë. Ku i dërguar i sër Allah sëmë thatë min husni, islami lë mërë i të rëkuhu ma la jaqni nga islami imir, i mirë i një njëriju është të bëraktis atë që nuk i përket. Shë mm -hmm. ka se e ka ndërdidhë Muhammed e sallallam islamin e mirë të njëriju ma atë që nuk i përket. Do të njëriju për dirë sa miret ma atë që i përket Kjo e regulan imazhën e islamit të tje bënd të bukur. Dhe një loset imazhën islamit të dikujt, për aqë sa dikush mirët ma që nuk i përketet. Dhe thot, islamit gjithmonë është i bukur? Po. Dhe duhet që gjithmonë në robë i kushme islam të zbukurohat. Amma mos marja me të që i përket, mund tjetë? Në këtë rrasë nuk e një losa islamit. Pa e një losë të prezentimin e islamit. E një losë të prezentimin e islamit. Dhe sot A nuk është një lloj përndimi i Islamit kur disa njerëz kanë marrë në dorë të bëjnë disa punë që nuk u përkas aty. Në vërtetë thotë. Ata e kanë, përkatë një lloj Islam. Shpesh një lloj përshëmbull Islamin dhe prezantimi i tij për shkak të disa njerëz flasin në emër të Islamit, atë që nuk u përkat të flasin. A dish që kjo nuk e kuptojnë? Po normalisht, andaj dua të them që hadithi pejgamberi i Islamit i mirë nga Islami i mirë i njëjë ditë ngandikimi i mirë një. i çthemë tek njënjëri soka ndikoj çthemë te me çka mund të vlerësojmë ç'është kriteri që neve na jap mundësi të vlerësojmë ndikimin e Islamit tek njënjëri a ka ndikuar mirë ky shtamë a ka ndikuar sa duhet më katraf a mirë më aq i përfkët apo nuk mirë më aq i përfkët për atë se njëri më aq i përfkët e ka kuptuar shtamën mirë ande Islami ka ndikuar tek ashtu si duhet Por aqsë ndinjë nuk mirëmaçi përkat, për, për aqthi mesë nuk e ke kuptuar është më drejt, ka se Islami nuk mëson kështu. Andër ky është një kuptim i kësaj. Mm -hmm. Ndikimi i mirë i Islamit tek njëri është për aq sa i mirë më haçi përkat. Dhe e dyta, prezantimi i mirë i Islamit tek ti. Prezantimi një imazh të bukur të Islamit bëhet atëherë kur çdo kush mirë më haçi përkat, nga se funksion një rregull. Nëse mm -hmm. ka osë që më të mesnave, do të reflektojmë detyrimisht edhe në, në prezantimin e E islamet. E islamet në mënyrë dhëtë mirë. Atër, me fëtë më, fët më shumë kë këtë hadith hoqë. E përse në së qërëcuam si zbukërohet dhe si shumëtohet islami besimtarit, kur di e si islami thamë është i bukur, apo jo? Dhe kemi një hadith tjetër i cili në frikëson, ku ka thënë, ne besojmë hoqë që mbas i pëndohemi gjitha gjuna e fëshihem. Nëse këthejemi dhe marim islam të shumëtuar, të shëndoth me të që kër jepë fund periudet se kaluar dhe pendohet, atëherë, shaj këti pendimi cila është? Se fillan të mirët ma që i përketë. Përket. Se një, një njërë që nuk është si duhet në islam i kyqër, së po thamë nuk është mësliman, po thamë nuk është nuk është i uzuar sa so duhet, nuk për shambull, këj njërë e për shambull, qëfarë bën kë, cila është boza e e e po limitit mm. se nuk mirë më aq i përket do njëri njëri për shemb kur thirë zona i drekës çfarë i përket një muslimani te xhami po po e dirë atë s'ka çim kështu dhe nëse njëri kur pendon tek Allahu xhalla xhelalu vargën përsëri që të njëri më aq i nuk i përket por tash ju në mënyrë si ka qenë përpara por tash me do punë tira që mm. përsëri nuk ka bër mirë dhe Muhamedi sasallahu ka kurzu bëmirësin, të vazhduar në bëmirësi që të slujnë më katët. Pra ndaj ka thonë Muhammedi S.A.S. Kusht bën mir pas islamit, i slujnë e që ka bërë ma herët. Por kusht pas islamit bën keq logaritet për atë që ka bërë pas islamit edhe para islamit. Nga se kuj njëri së ka vazhdu më përmirësu. Nga se kusht i pëndimet është përmirësime. Pra në që se një u vazhduar me avazin e njejtë. Për shembull, dikush që punon me alkoolin. Po. Lënë e këto rregull është. E konsumon për shembull kët po falem. Po mirë. Ti po falesh, është vërtet e duhet të zbaton një pro, një një obligim që dhe mir, po, e, jetës, i kën di Allahu Azza wa Jall. Mirë po. Ëh, ndjyrimi i jetës, preokupimet, produktivitetit kanë të njëjtë. Dërëdia ma e morr më aq nuxh për kët me këtu këtu këto punë dhe tash i njëjti, midisma që nuk të përket. Përsëri, por tash të me një gjrym tetërsisht, mirë po ajë është rezultate. A ne ku është ndikimi i pendimit atëherë? Ku është ndikimi i islamit? Prandaj nga Islami i mirë është njeriu që vazhdon të bën mirë. E bën mirë atëherë, kur mira atë që i përket. Nuk mund të bëj mirë në kurrë, më kur në mënin kurrë, przina ne punët e tua dhe i bërtisë punët e mia. A është kjo e mirë? Për shembull. Një njerëz eee është në punë. Dhe detyra e tij është të ndon 8 orë këtu vend ta bën këtu punën. Dhe nuk e bën këtu punën. Po shkon e e për të bënë punë bënë mirësi, i ndihmon aty kolegut aty për ta bërë punën aty. Bëmë faleminderit. I bën bëmë mirë thojzati, bëmë mirësi atij. Do të shoqëron punën e tij këtu. Dhe vihen në fund bilancit për sikur kush ka bën, të shikon se ky asnjë detyrë s'e ka kryer. Dhe mirë vendimit për ashtu ka bën, asnjë bën ka bën. Ne kam di buu këti, shikoj këti, shikoj këti. A e mirë për ashtu, po kush të ka thondin me bëu aty mirësi? Po mirësia jote është në krye punën tënde. Dhe se ju më braktis obligimin tënd et sikur është pasojë tjetër. Punë tjetër. Sigurisht s'e di njerëz. Nuk i bëjnë mirë familjeve të tyre. Aty aty që an pakët mu kujdeset për familjen tim, po ai braktis gruaja e tij nuk është e knoçur me të. Ngase si i mungon, nuk i ka obligim ndaj saj nuk shpenzon tasi duhet, fëmijën ti ka braktis. Ndërsa është bamirës ndaj shokëve të ti, tij, duke i çarrosë, duke dalë me ta, duke qenë me ta, ai thotë i, thot i bamirës? Absolutë serioz. Jo. Qase para se tu bësh mirë shokëve të tuaja të tjerë, ti të, të, të përket, ti të, të përket që ti të, të, të kujdes për fëmijën të të. tënd. Prandaj bamirësia është e kufizuar në atë kur njeriu bën atë që i përket. Ndërsa në nëse njeriu bën atë që nuk i përket, në llogaritë ato që i përket edhe pse në aspekt një ashtëm, është punë e mirë, nuk logaritit bamires, por keqbëres. Hmm. Ka të riziku që me... Edhe rizikon që ta të rizikon tërë bagajnë e vebra të këqia tësë e kaluarës, nga se ka vërdurër të jetë keqbëres, në rëtash me pun të tira, për me gjithë emri keqbëres kam betë epitetit ti. Dhe kjo rizikon shumë edhe kualitetin e pëndimit, edhe rizikon dikimin e pëndimit për shpyrë të kaluarën, ajo është rrezikshmëria më e madhe. Normal, manu, normal, normal padyshim. Mos ne vim në Islam me një fatësi të kaluar jo të këndshme, jo të mirë, edhe shanse është që na falen atë ne të vazhdojmë në pendimin që kemar. Po. Por ndryshe rrezikojmë. Padyshim. Dhe terkat e garanton kuptimi i drejtë i kësaj që ne po flasim për të. Këtu i drejtë. Rama maçet për këtë. Rama maçet për këtë. Ngase deri dia për shemb njeriu është nuk është marrë maç i përket, do ka bërë dëm, por dëmit i ka qenë individual. Tash është futur në Islam dhe e vazhden me avazin e njejtë. Miret me atë që nuk i përket. Por të është dëjmë një të shumë e imad, me përmasa shumë e të ma kolektive, bëndëm e të mëdha, përqanë mes muslimanë, përshambull, e kështu më radhë, është ka këton huti, shka këton ndari mes gjematët dhe hoqës, apo, bjell një lejnë, hamendje, dyshimi, për djetarët e, e islamit, përshambull, dukomor A kjo, kjo, këtë në këtë fazë pas pendimit është më e dëmshme se në fazën para pendimit. Zot e rëhët. Kjo është, kjo është e keq. Atëherë siç më lërtëtimin e zim për një pjesë tonën çemati thon se padësia e mund të bjerë në të veprimot. Duke mos u marrë me atë që i përket, padësia mund të pa, bëhet me shkatrru. Senë se ti thoshim për shembull, nuk ka pëlqyer një fjalë kur kë keni thënë, mezi thëshim me diku që e hijh një gur nga qapja, zota bënë kurr. Ne thoshë vriqte musliman nuk do ta bënte ndukë marrë matësi i përgjithë, ai mund të vrasë të gjithë shoqërin islamë dhe nuk kupton. Patyshëm, patyshëm, nëse e pasuojë atë rënda të këti veprimi, nuk ka mësi ti kupton çdo njeri. Ai mendon se bën mirë. Mirë, po kush e vlerëson veprimin ndokujt? As unë as ti as ai e vlerëson sheria ti fiajon. Për dënënin që mëse kërkuan ngani të realizojm objektivat e saktuar, interesit të mëto, që kanë bojmë me komunitetin e muslimanëve dan momentin kur ne pengojm rëzimin e këtyre objektivave ne dëmtojm edhe pse ne mendojm se bëjm mirë. Ashtu që kështja e nda ditur me shijen ton. Jo shkon kjo për shijen, është shkon kjo për çefin, është kjo për të pasur rregulla. Ale seriozi kando këto gjëra. Seriozi kando, Allahu ka thënë: "Elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun", e ka ragulluar këtë çështje. Njëherë për jetmën, pyetni ata që dinë para se nuk dini, të pëlqeu, të pëlqeu, për la mjutir e kjo obligim të të dëgjosh. Nuk po them të të dëgjosh mua ty as ata, po po them të dëgjosh njerëz të dijes, ata që dinë. Në të nuk lejohet të zëvendësohet mendimi dietarve, por ersim me mendim të dietorëve të kalibrit të njëjtë. Në derso, të zëvendëson mendimin e këtij dietari, mendimin tim apo e, kjo është padrejti, e nuk të përket ty të ndësh vendime. Për shkak ngjerr në sa njerëz vijnë so tonë rrugë, farta më mënyrë për këtë çështje të të zballa Njëre ja përgjitje, asho si kur se din, dhe pa se dhjetë si e ka. Mm -hmm. E pa se e thotë, vala mu më mërra ndrysha. Pe i ka këtë gudzim. Pe i ka këtë gudzim, nuk, nuk gudzën të ishte me thonë. Nga se njerë e besedhe me një vlo ma jertë moti, u në përme caktuarë, dhe i thash, ishëm në, në, në bibliotekën ti me personale, në shtepi, dhe i thash, këtë që po e them, e më bështes në këtë që po shihni. Ndosë a ti po e thuani u, jo, ma tregoni mm -hmm. ku po e mbështetni. Askund. A është e pa barabartë të diskutojmë? Në çuf se dën ta kontestosh mendimin tim, se nuk është më vend. Duhet të vesh me kështu e dhe me mm duhur. -hmm. Atij po, mm -hmm. është thjesht në pozicion tim, po atë përket ty kjo çështje që të kontestosh fjalët e diëtarëve, ti nuk nuk nuk, nuk takon kë në kësht çështje imponim diktaturë, jo elan qasoj. Mi pas mos ju është nuk më përket për shkak të përzijmë në punë të mjekëve. Ashtu nuk më përket asoj si të përzihen në puntë, do kujt, nuk më përket kjo punë, e as nuk përzihen, po u përziva bëj kaç. Pra as dekur nuk, nuk duhet të përzihet në ميدanin ton. Çdo kush të respekton vendin e tij ku ka ku, ku e ka caktuar Allahu xhelora. Të mirë mëçi përket. Gase nëse në qofse mirë mëçi për të përket atëri vlefshëm. Nuk i vlefshëm nuk u përzi në punë të tjera, meqense nuk dën ta bësh atë punë, nuk të përket ajo ty. Vlera jote pikërisht është aty. Kur zda në dhët, dhëtë, kur mirë në ma machet përket. Mirë këtë që në të vazhëm dhe në pjesë në dhëtë, por masit dhejmë në opinion dhe të shofim si kanë kuptuar, edhe si kuptojnë në mirë, përthënë në këtë titur Praktis atë të që në përket. Të nderuar mi që lërë të shofim se a i kuptojnë drejtë fjallën në Praktis atë të që në përket apo jo, dhe këtemi përsi në studio për të vazhë duar me kuptime të drejta t sipas islamit nuk është dobishme. Nuk bën dobias në këtë botë as në botën tjetër. Kjo përdoret në shoqërinë masë, të cilën nuk e mbështetar por vetëm në fe. Unë besoj se si njerëzit praktik, njerëzit që janë të suksesshëm, njerëzit që kanë arritur në jetë e kanë si parim pavarësisht se nuk këtë lloj parimi nuk i atribojnë fes. E kanë si parim një etilesh gjëra të padobishme, vetëm merresh me gjëra që janë dobishme, gjëra që ty të takojnë, që ti shef si detyra primare ose sekondare në jetën për tënde, përtej së parës është pjesë e detyrimit e besimtarit që gjithmonë të merret me atë që është vetëm e vërtetë, ndërsa hakujt e tjetrit është detyrim që secili duhet ta lëri, domethënë nuk ka nuk ka pse tjet, të jetë të isht jetë të në hak që të merresh me, është domethënë është një mëkat i madh, si ta shpjegoj domethënë. Kjo është edhe në Islam apo edhe jashtë Islam. Po patjetër që kjo është një rregull që edhe jashtë islamit duhet respektohet, që të mos njerëzit mos i hijnë hak asaj që i takon tjetrit. Duhet ta marrim vetëm atë që i takon atyre. Ke të thotë që burimi këë e mirë e shoqësisë ka nga Islami apo jo. Po patjetër pa që e ka nga Islami dhe kjo është që shpjegohet në disa dhe nga jetat kuranore dhe nga hadithat për gjithësi që vijnë nga fjala e Allahut dhe nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të lësh atë që nuk të intereson, uh, unë kuptoj që duhet lësh gjithçka që nuk ka lidhje me ty. Qoftë kjo a uh, jo e vogël apo e madhe. Qof kjo e dunias apo e heretit, momentin që nuk të intereson, nuk të përket ty, atëherë mos u mërmet. Kjo është edhe në Islam apo dhe jashtë Islamit. Normalisht kjo është në Islam dhe profeti Ali selam thot një hadith në, cilën qart, në cilën thot, uh, yeribuk, Mifla, të cilën e përkonizon qartë, në të cilën thotë ë lëra darma e Ribuk, ilama ala e Ribuk. Me fal, lëra të cilën nuk të intereson dhe merr atë për cilën ti ke interes, për atë cilën është për ty, të intereson ty. Të ndërruar më që mi kthyer përsëri në studia për të vazhduar bisedën me temën tonë, braktisja e atë që nuk të përket. Ozh në pjesën par, e parë munduam të shpjegonim kuptimin e drejtë fjalës braktisja që nuk përket, duke shpjeguar hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke ndërthurur me hadithe të tjera. Ishte një pjesë që mngel në mend jam thën zbukuroje Më thëm, tën, duke me të besimin tënd duke plotosur me ehsan, me bamirsi. Por i më bamirsinë që thotë, do të thon, do i bërtë ti duke lënë ato që të përkasin ty. Ja. Besimtari është i kërkuar nga ai që gjithmonë ta bëj një punë të mirë. Dhe këtë punë të mirë kur ta bën, ta bën gjithmonë si është më e mirë. Kjo është e kërkuar nga besimtari. Vërtet. Andaj bamirësia çë në gjun arabe është përmend si ihsan e ka një kuptim cool mm. të posaçëm në hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është kulmi i fesë dhe përderisa për mendoj mësi është këtu lart apo personimi këtu ne sot më kërkon punë gjithmontimin e ngritjes sipër do të thonë çka do të kupton. Gjithmonti jemi sa më afërt ti ihsanit. Sa më tepër ky ihsan të ket ndikim në veprat tona, sa më tepër të ngjyrosë veprat tona me të. Dhe për shambull, në qovës të një njëri, namazin, për marëm shambull konkret namazin, një veprim dituar të për ditë shumë, nuk e kuptan si një obligim të saktuar, por si një projekt jetësor, si kërse kemë përmenda të, të namazin, kërë kemë për për përru shmëri namazin, projekt jetësor që si duhet gjithë mund të investojnë të unë, e po, mund përket, është punë e imja, ta zbukuraj namazin. Në, në qovës i kushtujmë në mazët. Do të nga pengojnë nga shumë gjeratria që nuk nga përkasin. Nga se, jo vetëm që nuk do të kemi ko për to, por nuk do të lejojmë që të mirën me to nga se do të nga pengojnë mm -hmm. pasajnë këtë. Pa shambull. Që në që ufësonë mirem me lame të në kujtë, ku shkaj, që farë bëri, pëthesh me kërreshtje, thesh, bioproduktives, pa, pa asë një loj do bje. Pa shambull. Dhe kërë kuptej sa ka shkuat dhe u taku me kët a, e pse kus më tregu mu çt aku me të apo dhe me automatizëm shiko një një veprim kurështar në drejtim që nuk më përket provokon tash një paradgjkim dhe ai paradgjkim tash mund të provokon një lloj një lloj tash spionimi e kso ka najt çfarë bisedon apo dhe pasaj kjo mund të më sjellë pergjykim shiko shiko këto gjëra mm -hmm. më apo e prano pas tërti udhëtimit pandershëm apo dhe u afrokuan namaz Në Allahu akbar. A mund të kolteset? A mundni ke patë? Po absolutisht nuk mundesh. Nëse pa mundesh më, mu, ka sa kurse fona ti këimën, e çfarë bëse duon, e çka ka vull, më s'ka vull diçka për mua, e mos kike ka treguar atit diçka që i ka treguar. Kushti. Kur na mozi pasaj. Nëse të qos unë namazi më un përkat, unë e këtë kam, apo më fal, nuk kam kurë të këtë kryen. Sikurse njëri kur është student ne provim, apo është kulmi ne studimet nesër e ka primën mund bibia i kushton shumë kjo rramja këtu me radh aprandikos vjen thot me të, me rregullave për dikon ta të fal pasprimet po sem njëri më thon pasprim mos më shësose po ni diçka që ska më qef gjithçka apo vërtet po çu thoi për namazin no. Allah nuk kam mas namaz mas namaz do të shë namaz tjetër mm. apo krosi bien kur mas merresh me të tilla njëri që një se plani i viku vënëruar që uh, në Ramazan të lëme një program të caktuar bëhet leshukash kuran të madh tan të ketë një cilëtat më të theksuar namaz të kenë një namaz më cilësor të çfarë do. Dhe në port Ramadan i er di gruve. Tha tim ke premtuar kështu të as të komprometues dhe jam ke premtu kështu dhe po që ky debat negruan mund të reflektonte negativisht në programin e Ramadanit. Tha rregull çfarë të ka premtuar? Tha ke premtu se të më japësh 50 euro. Po ti jap 150. Ai përmend, më thao kur më, ta çë merr. Vetmit. Vet në rat. Sesim duhet më kët, unë nuk nuk kan, nuk nuk, nuk mund t'lejaj tash për dukuh u shty për 50 eurot më pres tash kradinë e namazit, apo pse mund të përket kjo? Kjo mua un përket. Për ai bezumtar du ku marr me kët gjithmonë. Mund përket namazit, mua kjo punë e ime. Duhet i beso gjithmonë tiç sa so më e mirë, sa so më kolektivë, nuk kan më rutinë kjo. Çdo namaz për mua diçka e re, diçka që duhet të jetë pak më ndryshe. Mos do të sin për përmendja Allahu جل وعلا, e mos do të sin për punë të cira të mira që i bën besimtarit. Andaj besimtari insiston gjithmonë që ta prezanton këtë Islam para Zotit thi, sama silsor, sama sama të tij sa më cilësor, sa më kualitativ, sa më bukur, sa më pranuar dhe gjithashtu të jetë i tillë ky namaz pastaj ky Islam për nisi edhe para të tjerëve. Unë isë të vazhdimisht që gjithmonë prerë të dukem sa më mirë. Apo sa më bukur, sa më të rregjsh sa so më interesantë. Të ndaj të ndaj që islami jam të gjithë më dhe qka që u bëm përshype tjerve. Dhe për të bërë këti samë që të mirë, edhe në raport me Zodin tim, edhe në raport me të tjiret, kjo është e që Allah kanë u ahsinu, bëni mirë. Kjo bëni mirë nuk nuk kupto vetëm numerikisht, shtëri hmm. punë të mira, jo. Po bëni mirë, kuptojmë të asaj, edhe të që bëni, edhe të që bëni, edhe të që bëni kualitative cilësor kërkon një angazhim të posaçëm apo dhe ky angazhim mund të akumulohet dhe mund të sigurohet kjo ku e mjaftushmi për një vepër cilësore vetëm atë kur un nuk mirëma që nuk bërket në momentin kur mirëma që nuk përket nuk do të kem ku pastaj e krysi shkale shkëna mazës se s kam ku mënu çfarë thaj e çfarë bëni kë ku shkoj ai e sa fiton kë këtu e gjitha këtu më morin kohën më morin vëmendin më morin durimin më morin angazhimin apo sikur pasotadin llogaritë vepërimet e mirë. Prandaj kjo është kuptimi që tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam nga sërë. Islami i mirë, apo nga ndikimi i mirë i Islamit, nga mundësia për të përmirësuar punën tona, nga mundësia për të prezantuar Islamin mirë është të mirë më çet përkat. Ose sigurisht e kanë thënë terku malae, braktesa. Ato çfarë përkat. Braktesa që do të përket. Edhe këtu është një dobi me rëndësi që tash që ja kjo këto e kujtuar nuk ka thën të bën atë që i përket. Apo, gazetë, deri u komunistë bën atë që i përket, dha të gjen kuot më të mirë me atë që dhe një dhe një i përket. Komunisti mirëpoqëse për lën gjithmonë atë që nuk i përket, apo do të bën atë që i përket dhe do të gjen kuotën e saj përsëri disa të tjera që i përkasin, po nuk ka ditë se i përkasin. Prandaj braktis atë që nuk të përket, dal ku e mjaftueshme të bësh atë që të përket. Edha numerike është, po edhe edhe në e, cilësi dhe cilëtet. Që të thotë ato që ne bësojmë që Allahu është më bujari, më bamirësi më ne, momentin që bëjmë ato që na përket, ai na zgjidh problemin po, shumëfish dhe shumëfish. Padoshim. Edhe siç e thaat, do të thonë që mbas e bëmë një të mirë, edhe nuk u morëm ato që na përket, do të zgjidhemi me një që na përket. Po, padoshim. Ne këpë bamirësi në Zoti janë. E, po padoshim, ç'është problem? Ç'është problem? Allahu ka ç'është problem, se ti po mirësh më ato që të përket, ti ti ti po të intereson. Bashamo sigurisht edhe një prind do të nderuar. Nëse prindje është e fëmijët përmundohet, përpichet. Apo, përmirët me dhe tynë të ti, me punë të ti, nuk mirët me punë të tira të kota, përmundohet. Edhe në mëmini, ku nuk e bëndë dhe që mirë, është pëllantë, nga se e di si e mundu. Po, kur përshamu një, një fëmijë, përzit në punë të kushinës të nona, uhum. apo përzit të baba që fa përbëndë, apo përzit atje e në rrugë, përzit atje, dhe pasaj vjetë A kam ulëtur. Normali thot baba, normal, se nuk e ke marrë me msim, je marrë me anash. Po a dhe është normal. Është reagimi direkt. Po normal. Edhe normal është mos mundi mirë ndamas njëri, mos mundi mirë, po normal është se duke u marrë me këtë mm -hmm. me kët, nuk mund po një përpjekje mundu, proprio kam një mangësi. Allahu të shpëlbelë gase. Je, je marrë ma çt përket, edhe je për piek, andaj, mungesat, e përpjek andaj mangesat e, e eventual që mund të shfaqen këto vijnë të toleruar. Mirat, në minutat e fundit që kanë ngelur, le të përmendim disa nga ato gjëra që ne do të trajtojmë në misione të tjera, sepse thamë është temë e gjerë, përto qëja që ngren për kasën. Hoj. Njëriu me tërth që ne ti komunikon me botën e jashtme, me sytë të tij, me gjuhën e tij, me vështëtinë e tij, me çdo gjë, madje me zërin e tij, apo i themi se, saq të komunikon me ditën nga vetaja jote, me jashtë, shikoj se kjo komunikim atë përkat apo nuk përkat. Kur të shikon atë përkët më shikoj ti apo s'përket? S'më përket. Po pse po shikon po? Shikoj ku të përket. Qase edhe syri mund të jetë atje ku nuk i ke përket. Dhe të barazia që i përket. Për shembull, më sikur njëri në ndonjë pasuri të dokujt për ta analizuar se a ka bler, po çfarë përket ty sa ka bler? Çfarë do bi këpësa? Njëri er të një nga dietatorët do thotë, "Hoq shumë ftoçat." Samir thashë u ngrohe. Pastaj ja, u ngrojiu. Jo. Pse apo pra, flet diçka që nuk të përket? Ka çështje akues ftaft njerëz që po të dërkujt të të në komunitet. Tëpër shtato. E pa u ngrohe tash jua. Jo. E pa atë. A padai, ndarëmaçit për këtë, në shikimin tënd. Ndarëmaçit për këndëjimin tënd. Një njerëz tek ju besonte të ta hoj, kam dëgjuar ti ndëgjohesh, kam mëshirë disa fjalë për me japën. Ai ishte një njerëz i thjeshtë. Ai dën të ju besonte se çfarë përfiton prej të jashtë? Top, ora ndaj jep ti më një kusht, ndal e diellën. Ata më ndajë. Po diellën lëviz, më dëgjot ti, do të jet llogaritë asaj që më përket, nuk kam kuptuar. Son dëgjua që kanë dukur përket fara, absolutisht. Çka të përket më dëgjoj këtë fjalë, po lirije. Çka jeta këtu aty, ku shkoj këtu aty, çfarë, çka më dëso më këtu. Absolutisht. Prandaj, çfarë përket, shikoj duhet shikoj. Të, të largohem nga shikimi që nuk më përket. Të ndëgjaj që më përket, do ku e largo nga ndëgjimi i asaj që nuk më përket apo të ecën në drejtim që më përket vetë largojmë gatadinë që nuk më përket andaj e tërçi anëj me ti në shërbim të asaj që më përket duke u larguar nga ajo që nuk më përket do në në të thoni që gjithaj i ka pastaj detajet e tjera e çka më përket për mua më shikim tregojmë atë çka është këtë e çfarë më përket mua të futur edhe këtë tregojmë kështu mirë po largon nga që nuk të përket ka mundsi njeriu vllandëruar që të din për shemb ka mundsi njeriu të thëkë sot ndryshe kam ozinëri mos ta din çfarë i përket. Po. Mirpo edin sigurisht çfarë nuk i përket. Për vërtet. Prandaj largon gjë që nuk të përket. Kë është e jotja, ne pa sa ta mësojmë më çfarë të përket. Do për për shim, të jetë kohë e durë për të mësuar atë që i përket. Pëdyshim për po. E vërtet kërc. Do thënë e patjetë si me po të di që si përket duhet merret me. Ku çfarë të përket ty? Për shembull, dini një çfarë përket? A të përket ndajrat i ju, atë përket ndonya ju, a kijfitim ti pikë sa i kurrë. E po tëre nuk të përket, largo vëndëru. Et. A zbatim. Mihatun pambyllme po të, të dy shprete bukra kur vajti kthei ai tha a është sot sot i tha ungrofe tani po jo dhe ai kur i tha uh, të lutem thën do të them diçka i tha ndale diellin se nuk kam kohë të dëgjoj nëse ti më ndal diellin atëherë un do të ndal po po disha shpresoj që kemi të, të, të dy këshilla shumë forta kështu i ta vietar këtan të parat tan Allah ndërroftoj dhe inshallah takojmë misioni në misionin e radhës për të vazhduar me praktikën me ato që më përket po allah shuraj Të nderuar vëlezër, të nderuar motra, është fundi e misionit të par me titullin Braqtis atë që nuk përket. E mbyllim me ato dy fjalë nga dietarët e mëndëj të cilë kanë lënë perlat vërteta duke thën kur dikush i tha është ftoç sot. I tha ungrofe apo diëtari tjetër ku i thatë që du të flas për diçka, i thot ndale diellin se nuk kam kohën, se mandal diellin atë do të merrem me atë që tipo më thua. Takojmë në misionin e radhës, në misionin e arshëm, deriatë qofshin kujdesin e krijuarit të mas.